És most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Vonalban reményi Kálmának, akinek biztos, hogy akar majd reagálni. tele volt egy felvetése. Most érkezett rá egy válasz. Maga az e-mail feladója egy általam ismert ember. Találkoztam vele. Ő az akivel találkoztam egy budaörsi pékségben, és erről a pégségről két dolgot kell tudni, termék Egyrészt, hogy megkérdeztem, hogy kell-e parkolást fizetnem, és ott úgy néztek rám Budaörsön, tehát olyan öntudattal, amilyen öntudattal én nem rendelkezem, azt mondták, Budaörsön nincs parkolási díj. Tehát egyáltalán nincs. Sehogy, se máshol. Ez az egyik. A másik pedig, hogy Csécsi, aki egyébként férfi, és vidéken él, Azért volt Budapesten, Kálmán, mert amikor többet fut, mint 50 km, akkor megfájdul a háta. Azt. Oh, szép. M Már nem a Te mikor szoktál úgy km-t futni csak úgy? Hát mondjuk restrecent? Nem, nem egy nap. Életemben nem. Nem szeretek futni, biciklizni szeretek. Olvashatom? Abszolút. Azt írja csécsé. Kishantos. A mai adás interaktív részén valaki megemlítette, hogy nem érti miért nem tiltakozott a kishantosi biogazdaság az állami földpályázat kapcsán hasonló helyzetben került más gazdaságok esetében is. Szerintem, írja Csécsé, ez nem így van. A gazdaság vezetője Ács Sándorné nem ma kezdte a hazai biogazdálkodás elterjesztésének munkáját. Már 2006-ban fellépett az ország GMO-mentességének megőrzése érdekében, és 2011-ben az lánc elnökeként már a földbérleti pályázatok előtt észrevételeket tett annak tervezett módjára, vagy például petíció átadás szervezett a huppon maradt váli völgy gazdáinak. Mivel akinek a házai kiabál, így nem meglepő, hogy most a biogazdaság megőrzéséért ténykedik. Ha most az öntudatos budaösi pékség teraszán ülnénk, írja a csécsé, biztos megkérdezni, hogy miért izgat engem Alaszkán, hogy mi történik éppen kishantoson, ami Alaszkához képest szinte Patagónia. Azért ez egy rendes kejfejjacsi szöveg, nem Kálmán? Abszolút, abszolút. Emlékszik, mit mondtam, zsiráról a világ közepe? Itt egy hosszú szövevényes történet van leírva a kishantosi major tervezet megvásárlásáról és az azt megakadályozó mezőfalvai RT között számra az utóirat volt annak idején, mikor olvastam megdöbbentő. Egyébként szívesen elküldöm neked az e-mailt, leszedem róla a szerzőjét, úgyhogy majd mondjad meg nekem a végén, hogy elküldjem-e. Olvasom tovább. Lennem. Miközben kishantos kivéreztetni, padlóra küldeni, el lehetetleníteni az APVRT munkatársai, Zászlós tibor vezérigazgató pedig nem mer döntés hozni a romos major eladásáról, így a szöveg, amilyet nem válok felelősséget, hiszen én magam nem vagyok a tárgy ismertető ismerője, de így az e-mail. Ugyanezek az emberek úgy privatizálták a mezőfalvi mezőgazdaság részvénytársaságot, hogy a piaci értéken 2 milliárd értékű céget trükkök százaival lényegében ingyen kapta meg a négy ember köztük Zászlós Tibor, és ezzel felül kaptak még a Magyar Államba, Állami Banktól MFV másfél milliárd forint igen kedvező kamatozású hitelt. 2001 nyarán 11 másik állami gazdasággal ugyanezt történt. A mai napig csak Piszkos 12-ként emlegetik ezeket a gazdaságokat. Ráadásul 2006 májusában eladták a céget egy bonyult céges áttételen keresztül, és megjelent mezőfalván Helmut Kzuk, az új tulajdonos. A mezőfalvai mezőgazdaság ZRT 9000 hektár állami földön gazdálkodik, és a szövevényes GSD cégviradalomhoz tartozik. Még mindig Zászlós Tibor a vezérigazgató, aki Helmut Kzukkal és a GSD a GSD csoporttal a háta mögött ma az egész magyar mezőgazdaságért felelős alelnök a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában. kisfantostól pedig elveszik a földjeit. A GSD Kft. így már tovább csécsé, a mezőfalva Invest ZRT, a mezőfalvai ZRT áttétes tulajdonos a székhelyének címe Zsira Locsmanti utca 14, ami egyébként Zira polgármesterének a lakcíme akivel nagyon súlyos konfliktusai vannak egyébként C+C-nek. Hát ezért is érdekel Kishantós, aminek történetében, ahogy mondani szokta, benne van az egész ország. Elküldjem neked az e leszedve a címet? Megköszönöm, igen, elolvasnám, bár hozzákezzenem, hogy mi két külön történetről beszélgetünk. Bár nagyon jó, hogy kapok erről ilyen pontos infót, mert pontos egy információt megint. De amiért én a telefonáltam, az egy picit más volt, én azt az állítást fogalmaztam pusztán csak meg, hogy hallgattam ezt az asszonyt a rádióban, és azt látom, hogy a kucsa nem áll ki mellette, ahogyan, és itt folytattam, lehet, hogy ő sem áll ki annó mások mellett, és hogy általában nem állunk ki egymás mellett, hogy magyarán egy nagyon fontos társadalmi kohézió, amit úgy hívni, hogy szolidaritás, az megszűnt ebben a társadalomban, és ahol ez megszűnik, akkor azt csinál, a bármi kori és politika, amit akar, és most nem aktualizáltam mára, de általában mondom, így érzem magam, és ezért ez kishantos apropónján jutott csak eszembe. Én azt gondolom, hogy, hogy a jelenleginél ezerszer vagy 000-szer erősebb és nagyobb kiállás volna elvárható a mezőgazdaság többi résztvevőjétől, kishantos irányában, mint ami megnyilvánul. Én azt gondolom, hogy ebben neked teljesen igazad van. Van egy részterület, ahol lefettétek egymást, ez hangzott el, akkor lefejezem róla a feladót, és elküldöm neked. Nagyon szépen köszönöm, okosodni fogok ezzel. Nagyon szépen köszönöm, még annyit szeretnék reményikámán hihetetlen érdekében és mellett elmondani. Amikor tegnap mondtam neki, hogy érkezett az ügyben egy e-mail, akkor az volt az első reakció, hogy nagyon nagy baromságokat mondott-e. Én mondtam neked, hogy erről egyáltalán nincsen szó. Indulj már el! Egy másik e-mail is érkezett tegnap, ezt viszont 64 Csaba küldte, 6. keleti alpolgármester volt egy Verók István idejében, ő pedig a rendelet kapcsán, tudják, volt egy romkocsmával kapcsolatos telefon. Show ezt olvasom fel. Tisztelt Fialó úr, a mai műsorában a végelőtt néhány percet telefonált egy Erzsébet városi talán a Klauszál utcából, hogy több mint két éve nem tud a lakásában aludni a romkocsmák miatt. Talán emlékszik, alpolgármester voltam 2010-ig Terézvárosban, éjjel önkormányzati képviselő vagyok, és felelősségi körömhöz tartozott a szórakozó helyekkel kapcsolatos kérdések ügye. Aláírás 60 csaba, az együttműködésünk folyamán kizárólag pozitív emlékeket őrzök. Ennek egyik eleme volt az elhíresült csendrendeletünk, amelyről ön is lájkoztatott a kerülettel kötött együttműködés keretein belül. Fentiek alapján is azt gondolom, hogy ez az egyik eleme a betelefonáló által említett problémák csökkentésének. Az önkormányzatok ugyanis képesek rendeleti úton szabályozni ezen szórakozó működésének körülményeit. Ez azonban csak egy elem. A probléma előidézője az utcán randalírozó alig, hanem a szórakozóhelyek helyek célközönségét jelentő a bejelentések alapján fiatalok, jelentős részben külföldi fiatalok. Egy kérdést a közteleti rendőri, közteleti felügyelők városi jelenlétel lehetne erősíteni, de... A rendőri státuszokat nem tudják feltölteni, így nincs, aki járőrőző. A közterelet felügyelet állományával rengeteg volt rendőr dolgozat, akinek viszont a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatos változások miatt nem éri meg itt dolgozni. Terézvárosban az állomány fele elment, és nem nagyon sikerült ezt pótolni. A városőrséget lehetővé tevő jogszabály szinte módosította, szintén, bocsánat, a Városjösséget lehetővé tévé jogszabályt szintén módosította a Fidesz, így már ez a lehetőség sincs meg. Terézvárosban a rendszer kivonuló járőrei, szabadidős rendőrök jelentettek még plusz lehetőséget, a keleti vezetés azonban ezt is megszüntette. A harmadik dolog, amit egy önkormányzat tehet, hogy a vendéglátóhelyek tulajdonosaival összefogva kampányt indít a szórakozóhelyek vendégei számára, például a szórólapokon hívják fel a figyelmüket arra, hogy legyenek tekintettel arra, hogy a házakban emberek laknak, élnek, akik igénylik a nyugodt pihenés lehetőségét. A témáról szívesen beszélgetek önnel, de a mai nap azért nem kerestem meg telefonom, mert a műsorából kb. 5-6 perc volt hátra, és szerintem a téma több időt érdemelhet, üdvözlett Csaba, csaba,kinek várva a telefonját, és a telefonszámát is szívesen beszélgetek vele. hozzátéve, hogy mind a két e-mail azt mutatja, hogy lehet egy nagy farok. A műsorvezető, neve Fiala János, de egészen kiváló hallgatósággal rendelkezik, és ajánlom mindenki figyelmébe az elkövetkezendő héten, ki tudja, januárban. Leszünk -e még, rajtam nem fog múlni. minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma, 2013. december 12-én csütörtökön, 318 előtt, Tóthas Péter és az én elérhetőségem, 353.94.51. Hajrá! Ez jó lesz? Így? A Vajon merre lett a Feiner, Péter? Kár kámán Olga fénképére a magyar naraz, hogy összeszorul az öklöm, de igyekszem megállni, hogy bármit is mondjuk. Igen. <tos> Bocsán. <tos> Keddi előről. Elnézést. Annyi vagy eskapszolat. Köszönöm szépen, hogy a szék jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Köszönöm szépen. Nagyon szülös. És meg ezt miből kívánom. Nagyon jó hangja van. Ezzel a hanggal mit csinál? Ez a hanggal? Igen. Hát, hát, hát én egy buszsofőr vagyok. Ez nem baj. Tartja meg a jó szokását, hogy bussofőr. Halló. Szia, Szilágyi vagyok. Szia, Szilágyi. Szerintem neked nagy szívesége megkérni. Igen, figyelek. Ö, ne felefonjátok hozzá, hogy, hogy mikor van a naplemente. És épp valamelyik nap azon gondolkodtam, de hol? De most még egyszer, é, é, lemaradtam az elején, várjál. A Jánoshegynél legalább 5 perc előbb remegy, mint valaki a 9-júkú hídnál nézik az Alföldön, hogy a hivatalos naplemente annak az idejét tudjuk, de hol van a hivatalos naplemente? Ez kéne kinyomozni, de ezt én nem tudom kinyomozni, viszont te biztos ki tudod. De mit ez az hivatalos naplementet? Hát az, hogy honnan nézed. Hát ha én innen, mivel innen előtte van a János egy. Nálam a sokkal előbb van, 3-4 perccel, mint a hivatalos Rendben van. Hol van a hivatalos naplementet? Kejfejjancsi, minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. Egy műsor, amely elválasztja a fontos, a fontos galondtól. Köszönöm, hogy a kedves hallgató, aki hét óra után itt volt, még itt van-e? Nothing else matter. Igen. Itt vagyok még, ugye? Mert természetesen minden földre Akkor legyen szíves, a szilágyinak segítene, nem fog tudni aludni. Én, amit elmondtam, az Budapestre vanatkozik, és természetesen az ország keleti részén. Kor... Jó, de merre nézzen a szilágyi? Tehát a Szilágyi ott él való a pasarét környékén, néz a János egy felé, változtasson-e a szokásának? Természetesen nyugatra néz a nem tudok a Nyilván nem tudom, hogy János egy hozzá képes merre van, de most kérdése az, hogy az ember Budapesten belül hol van. Aztán nem értem a szerint. Nem az, hogy földrajzilag, tehát az ember bárhol van Budapesten, mindi, mindenhol ugyanakkor van a lemente. Nem, hát Budapest kelepki részén, pár mások korábban. Jó, akkor azt kérdezem, hogy az az időpont, amit ön megadott, az mihez köthető? Hát ezzel most megfogod. Na hát most akkor a Szilágyi maga miatt nem fog tudni aludni. <gül> Nézzen utána holnapig, mert én nem vállalom magámra a Szilágyinak az inszomniáját. Van nekem elég bajom. Egyébként bele beleszerettem a Szilágyiba, elmentem vele Balaton Almádi, most, most azután jön előttessék. Azt sem mondja, hogy szeret, csak azt mondja, hogy honnan kell nézni a naplementét. A frászkódjóban. De sikerült a tóta arcára némi némi mosolycsalni, ami nem volt könnyű. Igen. Jó reggelt, kívánok! Önnek is. Hát, ha maga egy pincében van december 23-án, akkor mikor van napre Természetesen ez egy elméleti dolog. Ha semmilyen telepakadály nincs, akkor ezen óra, ezen percében nyugat felé, ott bukik le a nap a horizonton. De ha egy hegy előtt áll, természetesen egészen más. Nagyon szépen köszönöm, most írtam meg megnyugodtam. Az csak az a kérdés, hogy Szilágy bármi más foglalkoztatja, mert akkor hajrá, de önöket is, tehát. De például akarsz-e bármit kérdezni a bácsitól? Ne nézz úgy rá, mint valami, nem tudom, micsodára, tűzikét látnál. Gondolkodsz? Micsoda? Larkádám téren, ha belenéznek az alagútba, akkor látják a naplementeket. <gül> látják, amit a naplemente bemegy az alagútba, mint a Bruce Willis a repülőjéből. Vettem magyar nemzetet, termékmegjelenést hallotta is? Ez a kiegyensúlyozott tájékoztatás éjjében zajlik egyébként. Múltkor néztem a Debreceri Józsefet, és az jutott róla az eszembe, hogy festi a haját. Azt hiszem, hogy lassan kikére költözni, meg lakja az életből. Péter nincs a vonzás közöttben. 93-94-51. Mi van Péterként, te is felébredtél? Várj, megvárom, amíg elkezdődik a következő szám. Vége, te meg beszámolsz a közmunkáról. Igen. Jó reggelt kívánok, Horvátor Péter is egy programajánlót szeretnék. A Müller Péter barátomhoz barátomra kaptam egy e mailt fél tizenek, hogy holnap este a Corvintetőn fognak föllépni kilentkor aki akit érdekel, jöjjön el. Hallottak. A hallottak. Milyen volt a És Most vagyok a közmunka. Ja. Itt állunk a Kozáktéren tizen, már 20 perce fogunk egy romserhüt, és nem sajunk semmit. Ez majdnem olyan, mint a katonaság volt. Annak ide a katonaság is ugyanez volt. <gül> Várunk valaki, aki van megmondja, hogy mit kell csinálni. Én nagyon szívesen csinálnék valamit, itt állok és veled beszélek. egyébként tegnap éjszaka volt az m 1 fél 12-kor egy félórás film a közmunkáról, valami angi jelentíti műsor életemben. És ezt azért nézted meg, hogy valami ismeretterjesztés legyen a mai napra vonatkozó? Hát, és képzeldem, volt egy hölgy, aki körzeti orvos, és megbüntették 30 forinttal úgy öltenek engem, 10-re, 5-30 közleket szabadság miatt, és a természetudványi múzeumban rovarokat dokumentál. Otű, ö, ö. Szeretnél te is inkább rovarokat dokumentálni, mint utcácsephőrnek? Jó, a friss levegő itt jó ez nekem. Hát ez És mennyi ideje állsz ott a nem tudom milyen térem. Itt állok már. De mennyi? Igen? És kire vártok? Az örmester? Nem itt állunk ilyen láthatóság. Is. És már beszélgetetek? mert tudod, hogy kik a többiek, de most nem mondjál olyan adatokat. Velük, beszélgetek velük, egy, két hölgy, a többi úr. Ő, ő, ők igazi közmunkások, pénzért csinálják, az a 1800 forintt és szegények. És itt állunk és várunk, hogy majd egy cegekhez sem seprűzni. Jó, figyelj, fél 9 itt van mesterház, és mindig kicsit elszokott húzódni. 3.9-kor várom az újabb jelentést. Most valljak szerelmet a kejfejancsinak, vagy nem muszáj? Szeretét, hogy elintézem, hogy a Metallica játszon az esküvődön, Péter? Nem? A fogácsás rabszolgái megrobot. A fogácsás rabszolgái megrobotolnak. Ne haragudjon, de egyet, Na jó, inkább nem. Nem igazán a kapitalizmus embered, a szocializmus is sem. Önnél ilyen öröpés nap lemente van. Föl se jön a nap. 5 perc múlva lesz 8 óra. Olvassak még népszabadságot? Azok, hogy a hegyiván felhívhatott volna, hogy visszakerült a sportoldal a oldalra. Bár most nem igaz, mert ott most egy nő van egy órával. Nem olyan óra, mint amilyen van a de szerintem ez a Cameron Diaz. Neked bejön a Cameron Diaz? Nem tudom meg, hogy mit mondott, mert van barátnője. Szegény Juventus ott izé Törökországban. Jól elintézték őket a Schneider meg a drogba. Rúgott egy hatost a, nem tudom mennyit. Van itt egy újság vagy egy, egy és a népszabadságban, és az van benne, hogy keres a jobb könyvesboltokban. Most én tudom, hogy ez nem a népszabadság bűne, de mi az, hogy jobb könyvesbolt Én biztos azt mondom, hogy keres a bal könyvesboltokban. Mi az, hogy keres a jobb könyvesboltokban? Ez tökéletesen értelmetlen. A ki megmondaná, hogy mit jelent az, hogy a jobb könyvesbolt, és mi különbözteti meg a jobb könyvesboltot a bal könyvesboltból leszámítva, hogy ez a konkrét könyv nem kap a dót? Figyelek! Ahol van az jó, ahol nincs az rossz. Én nem szeretem a Debreceni Jóskát. Ó yeah Rövid ideig nem is volt vastora, és utána ott leragadtam a spiro a fiderikusnál és rájöttem, hogy én. Szóval, hogy... Tehát inkább Romsi hallgattam volna a témában. játék indul a Kejfejancsi életében amely nem utolsó vacsora címmel megy és nem igazán játék részleteket holnap 8 és fél 9 között mondok erről éhes emberek azok figyeljenek holnap 8 és fél 9 között igen jó reggelt kívánok Ennek is. A Rogán Antal is festi a haját a Rogán Antal is festi a haját Ez honnan igen. tudja hát rá kell nézni látszik rajta nem tudom, mert nem vettem Önök szerint festi a haját a Rogán Antal? Most ez egy fontos kérdés. Szerintem nem festi a haját. A Debreceniben sem vagyok biztos, csak hogy őt múltkor előttem, amikor meglátogattam Ferit, amikor elmondta a 16 pontot, vagy nem tudom mennyit, én nem festem a hajam. Az biztos. Vagy ha igen, azt én se vettem észre. Önök szerint kérdezzen meg a Mesterházi Attilától, mint fontos kérdés, hogy az ő vélemény szerint Rogán Antal festi a haját? Szerintem nem festő. Nem akarok magával beszélgetni, ne arra, hogy ugyanedről a 023-as számról, meg egyébként is mindjárt pizsé van. Akarsz nyavajázni? Rádió 995 Fél hiány, száz. Kérem, alássam, itt van Mesterházi Attila. Az az ő mikrofonja, Péter? Ez? Igen. Igen. Az előfelvetődött egy nagyon fontos kérdés, és én azt szeretném, hogyha a kejfejancsi egyszer megszűnne, akkor azért egy nagyon fontos, tehát benned maradni, hogy miket, miket sikert. Én azt észrevételeztem, de ezt tudom, hogy nem szép dolog, és egyáltalán ilyen belé nagyon elvetemült vagyok. Legutóbb, amikor én meglátogattam Ferit, mert meghallgattam a 16 pontját, engem rendszeresen meghívjuk, elmegyek, akkor ott volt a Debreceni előttem, és nekem az volt az érzésem, hogy a Jóska, csak itt Jóska, festi a haját. Ez volt, Ott jut mellette a, a Bauer, és ez volt az érzés. Most akkor valaki betelefonált, és azt mondta, hogy szerint a Rogán is festi a Most felejtsük el a Debreceni, szerinted a Rogán festi a Hmm, Szerintem nem. Szerintem sem. Jó, hát figyelj, akkor <gül> Ma már... <gül> oké, egy problémát megoldott. Nem, mert nincs több kérdés. Jó. A magyar narancsot kizárólag miattad vettem meg. Na. De mit kezdesz azokkal a cikkekkel, amelyek Me akarják fejteni az MSZP különböző problémáit. Most konkrétan arról van szó, hogy feszültség van a Magyar Szocialista pártban október utolsó heti óta krízis hangulat uralkodik a Jókai utcában, de a közlekedés, a közvélekedéssel ellentében, nem a bajai hogy miatt, hanem a növekfő feszültség oka a kongresszuson elfogadott országos lista, amelyről lemaradtak korábban lehagyhatatlan a gondolt. Nevek, megnéztük, kik lesznek az új MSZP frakció erős emberei, Rényi Pál Dáil én Elolvastam, tehát erre volt még időm reggel. És olyan találgatások vannak benne, aminek az a lényege, hogy testnek egy sikerül tömbösítened magát a, a listát, és vannak benne elégedetlen emberek, bár én puchlászóva beszélgettem, de nem azért beszélgettem vele, hogy elmondjam, hogy itt elmondjam helyette. Tehát az van benne, mintha lenne valami nagy elégedetlenség, de amikor az ember befejezi, akkor nem érzi. Tehát, hogy van-e például feszültség? Ez ügyben. Hát nézzet, olyan az olyan listát csinálni, ami, amiben nincsenek személyes konfliktusok, őt nem lehet. Hát ugye mindenki szeretne egy, -e, kettő, -e, öt, -e, tíz előrébb lenni. E, azért a, a feszültségnek a mértékére ez egy jó mérőműszer szerintem már a párton belülire, hogy amikor a választmány ugye nálunk, hogy hogy a választmány elfogadja, majd a kongresszus ez a hivatalos menetrend, és előtte pedig az elnökség tesz rá hivatalosan javaslatot. Na most az elnökségbe egyhangúan ment át a lista, a választmányon egy ment át a lista. A kongressuson meg az európai parlamenti lista jól emlékszem, 86, a másik pedig, a, tehát a nemzeti parlamenti, az pedig 82 százalékos többséget kapott. Ez azért nem arról tonoskodik, hogy hatalmas veszültség lenne ezzel akkor kapcsolatban. Akkor különböző cikkek jelennek meg, és ilyen témákat taglalnak, akkor te azt érted? Hát igen. De ez kinek az érdeke? Nem a miénk. De gondolnátok, hogy a magyar narasnak van olyan ügy? Nem, Nem, csak szerintem ez egy ilyen. Én pont azon gondolkodtam legutóbb, hogy most, amikor a Fidesz elfogadta a saját listáját, ott is országos választmányú, ha vagy valami ilyesmi neve nekik is, az ő testületüknek, akkor érdekes módon arról volt csak tájékoztatás, hogy kik az új képviselő jelöltek, de érdekes módon nem kezdték elmezni belülről, hogy mi, hogy mire. Nálunk láttam, hogy ez most már 23 éve egy ilyen nagy népi játék, hogy mindig meg akarják fejteni a szocialista pártnak a Belügyeit ez néha már ilyen kremlinológiai szinten van, és a mögé is stratégiát feltételeznek, vagy valamilyen konspirációt, ami mögött nincsen. Én ezekkel nem szoktam foglalkozni, ezekkel a cikkekkel. Mindig megírják, legutóbb is megírták azt, hogy óriási nagy botrány lesz ezen a testületülésen. Azon a testületülésen aztán egyhangú döntéseket hoztunk, mindenféle különös vita nélkül. Hát, én ezeken bevallom őszintén, a most nem a konkrét cikkről beszélek, mert ezt még nem olvastam, de egy számosan jelent meg az elmúlt hetekben is, ami. Ami, ami belülről néz a oktató ennyi. A HVG esetében én arra gondoltam, hogy esetleg, esetleg lelkismeretfordulásuk van a bajai videó kapcsán, mert amikor az egyik címlapon az volt, hogy a régi lemez az MSP kapcsán, azon gondolkodtam, hogy ez mit jelent? Mi az, hogy a régi lemez? Ezeket Nem ezeket meg tudod fejteni? Nem tehát mindenképpen arról ír, hogy a le... listánk is teljesen új, hogy az elnökségünk is teljesen a, új, a, a programunk is teljesen új. Tehát... A Fidesznek van egy magyar nemzete, van egy lánchidrádiója, van egy hírtévéje, és nagyon sok mindene van még. Köztévéje. Áttételesen igen. Vajon a nem Fidesz sajtója az miért olyan, aminek... Ami, tehát most ezt jól kéne tudni megfogalmazni ezt a kérdést, de nem tudom jól megfogalmazni, mert mert uh, nem tudom, tehát egy mondatot kéne mondanom, ami nincs a fejemben. Tehát a, a, az egyik, az adba van valami propagandisztikus erő, a másik pedig teljesen széteső. Hát ugye az úgynevezett ellenzéki média, tehát akik nem sorolhatók be ebbe a, úgymond, Fideszes birodalomba, azok, azok nem automatikusan egyik, vagy másik pártnak a lapja, ugye a a másik oldalon, most azért nem az MSZP, azért beszélek csak az MSZP-ről, nem akarok senki más pártot megsérteni, hogy így értsék, de Tehát magyarul nem úgy van, hogy az egyik, másik, harmadik portállap televízióz, meg egy másik párthoz tartozik. Tehát a bal oldalon e nem alakult ki egy ilyen típusú, nagyon a média konglomerátum, és valóban baj. ezért. Hogy? Baj. Hát kampányba baj, persze, most én nem akarok átszentelni. Jó, Minden politikus győződne annak, hogyha lennének eszközei a, a, a médiában. A bizonytalok alapvetően mi alapján kell, hogy megtudják, hogy mit gondol a világról az MSZP. Hát a bizonytalaknak a legnagyobb kihívás minden ellenzéki párt számára most az, hogy hogyan érjük el a bizonytalanokat. Oké. a bizonytalaknak mi a társadalmi esetétele? Hát sokféle. Szóval a... mit, mond, mit mond a felmérés? Sokféle ember elnek, van benne. Van, van, van, nem, el ez elnek. most már egy ilyen eléggé kiegyenlített már ilyen iskolai végzettség, lakóhely. Oké. mit lesz tudni? Az, hogy elégedetlenek az Orbán kormánya, egy de. Kitűk. Hát azért mondom, hogy nagyon sokféle ember, tehát ma már nincs az, hát a kisvállalkozóktól kezdve, hogyha most így akarom csoportosítani egészen a pedagógusokig például, vagy a munkából is fizetésből élő emberek, akik nem vállalkozók, nyugdíjasok is rengetegen vannak köztük, fiatalok is sokan vannak, Eh, ami látszik, hogy a, a, az, mi úgy hívjuk őket, hogy aktív bizonytalan, mert van egy olyan másik kör, aki még soha nem ment el szavazni Magyarországon az elmúlt mondjuk 23 évben. Ez mekkora eh, Ez olyan másfél-két millió attól függ, hogy honnét néz. Már ne, ne, nem, bocsánat, akik aktív bizonytalanak az úr, az a másfél-két millió, hát majdnem olyan hát olyan százalék körül szerintem biztos van, akik soha nem mentek el még szavazni. Ehm... És ami a fontos, hogy van a, a, ebben a másfél-két millió aktív bizonytalanban már egy 11 százaléknyi olyan ember, aki tudja, hogy kire szavaz, de nem mondja meg. Tehát magyarul a félelem faktor az erősödik, hiszen legutóbb még 8 százalék volt ez az arány, most már ez 11. Úgy emlékszem, hogy talán a megyesi kormány megalakulás előtt a kampányban ott 16 százalékon volt ez a csúcsa a 2002-es kampányban, amikor ott is 16 százaléknyi ember azt válaszolta, hogy, hogy tudja, de nem mondja meg, hogy kire szavaz. És a másik érdekesség, mi legutóbb csináltunk egy 3000 fős mintát, ami egy nagy, nagy mintavételen alapuló felmérés. Ez egy ilyen személyes interjú volt, tehát nem telefonos, nem kérdező, biztosok mentek kérdezni az embereket. És nagyon érdekes volt, hogy a 3000 fő minta előállításához olyan 5700 embert kellett megkérdezni. Tehát magyarul nem csak azok voltak, akik azt mondták, hogy igen, válaszolok, de úgy válaszolok, hogy nem mondom meg, nem volt kb. 2700 ember, majdnem a duplája, akik egyáltalán nem is voltak hajlandóak szóválni kérdezőbiztossal. Tehát majd olyan szintű a tartózkodás, a félelem, hogy még csak, még csak azt sem akarták mondani a kérdésre, hogy, hogy, hogy, hogy nem, ne, nem tudom, és nem akarok válaszolni. Mennyit kéne ebből megszerezni ahhoz, hogy? Hát 7-800 ezeret, felét körülbelül, Tehát ha millió milliótöt veszek, vagy egy millió hatot mondjuk, akkor a, a felét te a Kósa Lajosban rendült, és mondta, hogy hát ha majd áprilisban, illetve majd májusban lesznek a választások. Hétfőn beszélgettem erről a Szigetvárival, most téged kérdeznek, mekkora jelentőség van a dátumnak? Van jelentősége, ugye hát azért először úgy tervezte mindenki, hogy egy nap lesznek a választások az európai parlamenti és a, a nemzeti választások. A logika is ezt adná, meg a pénz is, tehát hogy most kétszer majdnem 8 milliárdért megszervezni egy választás, hogy az egy pénzkidobás. De hát látszik, hogy a Fidesz sem annyira biztos a saját helyzetében, hiszen másfél hónappal korábbra hozatja a választásokat, és így április 6-án lesznek a választások. Ezt még... valószínűsíted? Nem, én ezt biztosan tudom, hát kizárt, hogy, hogy ne így legyen. Úgy mondnám, hogy 99 hogy így lesz. Azért azt jelenti, hogy másfél hónappal kevesebbet kell kormányozniuk, nekünk meg kevesebb időnk van másfél hónappal a a felkészülésre, de mi igazából már egy éve úgy számoltunk, hogy a lehető legelső dátumra készültünk, úgyhogy a belső milyen technikai kampány ez nekünk nem okoz gondot, de az látszik, hogy, hogy kevesebbet akarnak mindenfél kormányozni, hiszen azért május végéig több dolog történhet, mint április elejéig. De már nincs négy hónap. Uh, ennek van egy menetrendje? Persze, persze. Már felkészülésre igen. igen. Igen, igen, Független, hogy mik a belpolitikai események? Teljesen független, igen. Hát itt aktivista képzés van, aktivista tobozzás, adatbázis építés, a szavazóköri delegátjainknak a felkészítése, hiszen ma már azért sok mindenre majd oda kell figyelniük, hogy ne e, tudjanak csalni a fideszesek. E, a, a, ne, kevesen tudják, de ugye úgy alakult át a választógi törvény, hogy a választások napján is lehet kampányolni, tehát nincsen kampánycsend, tehát egy egészen elképesztő kavalkád lesz a, a választások napján is, éppen ezért még mobilizációs kampányal is külön készülünk, csak arra az egy napra euh, euh, építve a, a, a munkát. Tehát azért mondom, hogy számos olyan elem van, ami logisztikai, administratív vagy technikai típusú felkészülést igényel, ahhoz, hogy az megtámogassa aztán a politikai munkát, természetesen meg a jelöltjeinket. Mennyiben befolyásolja a kampányt az aktuál politika, éppen mi van? Befolyásolja, hiszen hát a ugye hiába akarunk még egy üzenetet keresztül tolni a médián, hogyha ha, ha a média mondjuk más témával van elfoglalva, vagy más érdekli a médiát, akkor természetes, hogy, hogy arra is kell, hogy reagáljunk, és ez egy picit elterelheti a figyelmet a saját ügyeinkről. Ebből a szempontból most például mit gondolunk a történetről és Horváth Andrásról? Beleértve, hogy vizsgálóbizottság akarja az MSZP, nem akarja. Én néha már elveszek, bevallom őszintén, december második felére lassan el fogok fáradni de látható módon ha csak azt a médiát veszem amelyik elvileg közelebb áll az mszp azt is úgy hallgatom, hogy biztos hogy valami vaj van a fülük mögött azt hiszem így mondják magyarul mert egyébként nagyobb mértékben akarnák ezt a vizsgálóbizottságot hogy mi? igen hát ennél jobban már nem lehet akarni a vizsgálóbizottságot tehát ö, ugye Beadtunk egy kormány, egy parlamenti hatázatot, ami a kormányt kötelezte volna. A legeljétől fogva minden megnyilvánulásunkban támogatjuk. Én elmentem személyesen egy albizottságülésre ahol Horváth András ezt a volt ex adóellenőrt, aki előállt ezzel az ügyjel. 10 skálán mennyire igaz a történet szerinted? Vagy nem ebben Nem megnyilván. tudom megmondani, mert ugye nem látjuk, nem látjuk a adott esetben a konkrétumokat. Maga a sztori, amit elmesél, az abszolút hitelesnek tűnik, tehát ebben... Abban szerintem 10-ből 10-es, tehát ez ki van zárva, hogy nem működnének így Magyarországon cégek, hogy ő ezt elmondja. És az ez megéri, amit a Józsa mérték, feltételez, az az éri azt, amit egyébként számodatúban... Hát a, tudom, ugye 1700 milliárdot mondott a, a volt adó ellenőr. ezt nem tudom, az Európai Bizottságnak is van egy számodata, az 1000 milliárd, tehát az is egy nagyon nagy összeg. Igaz, hogy az Európai Bizottság ezt úgy becsülte meg, hogy azt mondta, hogy ez nem mind bűncselekmény miatt nem beszedhető, adóbevétel, hanem a, a rendszer nem hatékony működéséből fakadó kintlévőség. Tehát ezért mondom, hogy akár ez az 1000-1700 milliárd körüli összeg, ez, ez, ez reális tud lenni egy ekkora költségvetésnél. Stadion építés. Tehát most azokat a híreket mondom, mire ugye azt mondtam, hogy vajon itt a Szküllák és Kárműbdiszek között hogyan fog alakulni a, a kampány, ha most éppen április lenne, nincs április, december közepe van stadion építése. Mit gondolunk a stadion Hát én azt gondolom, hogy. Úr... Hogy mondjam, egy, egy nem ilyen állapotban levő ország esetében, mint ahol mi most élünk, akár még lehetne is stadionokat építeni. És szokták is mindig emlegetni, hogy a mi kormányunk idén is volt stadionépítés, igen, csak akkor 4%-os gazdasági növekedés volt, tehát azért ez egy jelentős különbség most meg szinte nincsen. Én azt mondom, hogy 180 milliárd forintot elkölteni a miniszterelnök hobbiára úgy, hogy közben mondjuk nem tudnak két és 2,5 milliárdot előteremteni a szociális munkások béremelésére. Fel is kell tartani. Kettő, hogy azért például be kellett zárni az egyetemeket szénszünettel, tehát csomó helyen az országban, mert mínusz 5 milliárdot zároltak a, az egyetemek költségvetéséből. Most, tehát, tudjuk, tehát, most csak két nagyon kicsi tétes mondtam a 180 milliárddal szembe, most arról nem is beszélve, hogy. De kinek vonzó ez? Tehát azt lehet -e tudni, hogy erre iszik a nép? Én azt gondolom, hogy már nem. Tehát az elején, amikor elkezdték, akkor biztos, a legnépszerű sportágról van szó, biztos sokaknak tetszett, de annyira eredménytelen a magyar foci, annyira mindegy, hogy mennyi pénzt öntünk bele, nem jönnek az eredmények. Még a videóton, ami az egyik leg, hogy jobban szponzorált csapat, tehát önekik is áldan hogy olyan, olyan vereségeik vannak, amiket nehéz szakmailag megmagyarázni, Eközben persze sok ember szereti a focit, én is szeretem, de megnéztem az átlagos nézőszámokat éppen egy parlamenti hozzászólás miatt, az MB1 és MB2 együttes átlagnézőszáma száma az 28 ezer fő az országban összesen. Na most ez egy ilyen közepes stadionnak a, a mérete, tehát mondjuk két tradi stadionba elférne az összes ember, aki egy fordulóban megnéz egy mérkőzést. Na most erre fölépíteni most már hiszem 26 vagy 30 ö, ö, stadiont, szerintem ez pénzkidobása jelen körülmények között, sokkal jobban el lehetne költeni ezt adott esetben kórház, vagy járóbeteg felújítás, vagy a várulisták megszüntetésére, vagy ezekre a különböző minimális költségekre, mint hogy az egyetemeknek ne kelljen bezárni. Azt kérdezem tőled, hogy, hogy a győzelemét az ember mit követel, nem tudom, sose voltam politikus. Uh, vajon uh, or, uh, Rogán Antal teszi jól aki megáll az előtt a ház előtt ahol a sova éppen az erkélyen van és nem tudom, konyakot iszik egy öblös pohárból, ami egyébként visszatetsző mert uh, ha bár ő ugyanúgy jó, tudja, mint te meg én hogy a hatalmiágak hogyan vannak szétválasztva de az emberek igazságérzetére így uh, appellál Én szerintem nem lehet beleszólni a bírósági döntéseből tehát ez egy elvég kérdés mint ahogy a vizsgálóbizottságnál is nekünk az egy elvi kérdés volt, hogy a jobbik frakciójával, hogy megígértük, nem írunk alá közös kezdeményezést, ilyen horderejük sem, külön igen. Itt is ez egy elvi kérdés, hogy egy másik hatalmi ágnak a döntéseit a az a politikus az... Elviz? Nézd, vannak olyan dolgok, amik, amik nem szavazat maximalizáció alapján dőlnek el legalábbis nálunk. Mondok neked egy másik példát, Figyel. az Európai Uniónak a támogatása például vagy a rasszizmus-antiszemitizmus elleni fellépés. Ezek olyan kérdések, ami kommunizmus és alapvető értékrendbeli választások. Nem pártpolitika, nem emberi értékrendbeli választások. Magyarországon ma nem szimpatikus az Európai Unió, itt is nő az euroszkepticizmus, de mégis a szocista párt kínosan ügyen arra, vagy nem tudom, hogy fogom, azok nagyon figyel rá, hogy mindig Európa párti megszólalásokat fogalmazzunk meg, még akkor is, hogyha látjuk, hogy mik a nehézségek vagy a kihívások az Európai Unió működésével kapcsolatban. Ugyanez az antiszemitizmus vagy rasszizmus, hogy mindig meg kell szólalni, amikor ilyen esemény van. Én például személyesen, amikor csak tehetem, vagy ha elérhetőek, akkor én magam szólalok meg, hogy azt mutassuk, hogy nálunk ez a lehető legmagasabb szinten kezeljük ezeket a, a kérdéseket. Mennyire születik politikai döntés, vagy nem politikai De döntés? Pont, bocsánat, bocsánat. Pont csak azon gondoltam, pont az hogy. Miért nem megy el Rogán Antal a Vizovickinek a háza elé, ugye, akit, aki viszont egész Pest megyébe szabadon ö, sétálhat, mint a sebeződőnyörésnek az, az, az, az egyik az emberet, kúcsfigurája. Ez nem feltétlenül az igazság. Én ezért kérdeztem, semmi hogy te, na, Ezért mondom azt, hogy, hogy ugye rögtön tudsz mellé mondani egy másik ügyet, ahol ugyanúgy bánthatja embereknek az igazságérzetét, hogy ez hogy van, talán nem annyira van frekventálva a bulvársajtóba, mint a, az első, és akkor unítok, az egyik ügyben eljárunk, a másik ügyben Ez nem. Így van, hát, Ez így semmiféleképpen nem jó. E, Gondos e bármit e, a jövő hét döntéséről, amit a kúria talán hoz jog egységi döntés kapcsán a devizahitelesekről? Hát én kíváncsian várom, mert e, történelmi döntés lesz az egészen biztos. Tehát ha igennel döntenek, tehát a devizahiteleseknek van igaza, abból nagyon sok minden dolog fog következni és hogyha ha meg másképpen döntenek, abból is elég sok minden fog következni. Én szerintem a kormány tudatosan játszik ezzel, hogy tologatja a problémának a, a megoldását. Mi már két évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy lenne megoldás, akkor a probléma is kisebb volt, mert nem volt ekkora a felhalmozódott hogy mondjam, tartozás, ami az árfolyaminkadozásból adódott. És az a baj, hogy a devizahiteleseknél pont azoknak a problémáját oldottanak, akik tudták fizetni egyel a, a hiteleket, akik meg nagyon nehéz helyzetben vannak, és nem tudják fizetni a, a hiteltől törlesztését. az összetét, azok meg bajban vannak. A végén úgyis az összetétel marad az az utolsó fix pont. Maga a, a rezsi e, csökkentéses, e, kommunikációs és valódi háború, az hol tart? Már most például éppen kisebb szó van róla, de holnap lehet, hogy majd többet beszélnek. Hát, Egyre több Belézni, olyan, mi egyre olyan a, jelzés a, a jön hozzánk, meg egyre több ilyen hogy mondjam, csekket küldenek be nekünk, ami arról szól, hogy többet fizetnek ma, mint mondjuk három évvel ezelőtt a, a, az energiáért. Legutóbb éppen talán az interneten volt egy egész összefoglalására, hogy a gázára, ára hogyan emelkedett, és elesítsa csökkentéssel együtt is még többet kell fizetni nagyon sokaknak Magyarországon. Most arról nem is beszélve, hogyha valaki... Mondjam, szénnel, fával vagy éppen szeméttel kéntelem fűteni a lakását, akkor, akkor ők hogy vannak. Tehát ezért mondom azt, hogy látszik, ez egy átverés, hiszen egyik oldalon még mindig sokkal magasabb az emberek megérhetési költsége, mint három évvel ezelőtt volt. Kettő teljesen igazságtalan, mert az fűti elektromos árammal, az is, az, is, az is kap, sőt, minél többet fogyaszt, annál több támogatást kap. Hát szerintem ez hülyeség. Tehát azoknak kéne adni a támogatást, akik nem tudják fizetni ezeket a költségeket, és akkor igazságosabb lenne. Ráadásul jobban célzott, mert a rászorulóknak adnánk csak támogatást. Mi van ebben a december 10-ével? Ugye Feli december 10-ével? 12 van. Ege ezért kérdezem. Ugye van, van egy rádióműsor, amitben gyakorlatilag az egész belpolitika semmiről se szól, hogy hogy lehet a Mesterház és a Bajnai Gordon ilyen vak. Uh -huh. Lehet, hogy nem mi vagyunk alkok úgy. Ez egy probléma? Igen. Beleértve, hogy azért Ucsat, neked... Csak hogy értsék, úgy probléma, hogy szerintem nem ez a probléma. A probléma az, hogy a bizonytalan szavazókat kell tudni megszólítani azzal, amivel kezdtünk. Ha minden demokratikus ellenzégi párt azzal, a dolg, azzal foglalkozna, hogy eléri ezeket az embereket, minden egyes, úgymond aktív, bizonytalan szavazó jó értemben véve becsábítása a mi szavazótáborunkba, az nyereség. Tök mindegy, hogy ez a DK, a Bajnai, vagy épp az MSZP mögé jönnek be ezek a szavazók. Ha idejöttek, az már nyereség. Őket nem lehet megszólítani úgy, hogy saját magunkról beszélgetünk állandóan. Én azért mondom, hogy minden ilyen gondolathoz nagyon erős illúziók tapadnak. Sokan azt gondolják, hogy akkor már rögtön katapultál bennünket a Fidesz elé, hogyha akármilyen plusz összefogás van. Én ebben nem hiszek. Én abban hiszek, hogy a hétköznapi problémákról kell beszéljünk, hogy hogyan oldanánk meg, mi mivel csinálnánk jobban másképpen, és akkor tudnánk bővíteni a szavazótáborunkat. Ha ezt nem tesszük meg, a tortát osztogathatjuk itt jobbra-balra, egy-két százalékokkal ide-oda a különböző demokratikus ellenzéki pártok között. Ettől még a választási siker nem fog Ezt megjelni. Ezt kellene érteni -e néhány média munkásnak belétve engem, vagy bárki másnak, akik egyébként ezzel naphozhat úgy foglalkoznak, hogy ezzel kapcsolatos adatok nem állnak rendelkezésükre. Igen, kéne. Igen? Igen, mert azért, hogyha megnézzük olyan összeadás, nincsen is ez, ez nagyon fontos, hogy sokan mondják, hogyha összeadjuk az összes demokratikus ellenzéki párt szavazatát, akkor ez meg ez van. Egyrészt összeadnánk elméletileg, mondom, nincs ilyen összeadás, akkor is még kevesebb lenne, tehát még mindig kellene hozzá bőven, hogy, hogy lehessen nyerni. Erről kell, hogy a kampány, mert a következő hetek, hónapok munkája. De sajnos ilyen összeadás nincsen. A, szoktuk mérni rendszeresen, hogy milyen az átszavazási hajlandóság egyik és másik párt között. És ezekben például, amit legutóbb legmagasabb átszavazási hajlandóságot mértünk már az MSP irányába, az 70% körüli volt. Tőlünk más párt irányában még ennél is alacsonyabb. Tehát magyarul nem automatikus az, hogy aki egyik pártra szavaz, az automatikusan, hogyha... Ez matematika? Ez többnyire sajnos matematika, igen. E tekintetben a küzdelemi kutatások számodra rendelkezésre álló adatai, azok nagyjából olyanok, mint ami a fehér egy szám, meg a többi egy orvosnak? Igen. És azt is tudod, hogy mi az a gyógyszer ami által ezek a számok növelhetők, vagy csökkenthetők? Hát ugye itt azért úgy van, hogy van egy diagnózis is, ahhoz mérje az ember a, a, a, hogy mondjam, a gyógyításnak a módszerét is, eh, ami, amiben, a, amiben hiszünk, vagy ami a legjobb tudásunk szerint a legüdvözítőbb gyógyszere. Ez az, ez az aktív bizonytalanság megszólítása. És, és ez a másik kritikája, vagy az én ígéretem? tehát mire, mire hajlik a Mind kettő? De tehát az nem lehet, azt tudni kell mindenkinek, hogy a, a kormány kritika nélkül Ugye nagyon nehéz választást nyerni, hiszen a protest szavazó akkor megy el szavazni, ugye, hogyha ő úgy érzi, hogy rosszabbul él, valami problémája van, és kellően motivált. A lelke vagy a zsebe? Hát ezt szerintem szavazó válogatja, de szerintem Magyarországon inkább talán a zsebe az, ami a előzi. A viszonytalanok alapvetően a zsebüket nézik, vagy a lelküket? Alapvetően a zsebüket. Veszem, minél magasabb státusz az anyagilag A, illető, a, a, a zsabú zsabú jártak? Akik ott vannak, nem feltétlen mindenki, mert van, aki mondjuk az egy kulcsos adó miatt, hogyha magasabb neki a havi fizetés, akkor lehet, hogy jobban járt. Tehát nagyjából azt nézzük, azt mérjük, hogy mondjuk, ha valaki az úgymond az értelmiségi kategóriába tár, tartozik, eh, akkor ő inkább a, a, az elvi típusú, vagy ahogy te mondod lélektani kérdések vannak előrébb, tehát az alkotmány, a demokrácia, a jogállam kérdései, Uh, adott esetben azok, akik mondjuk nagyobb városokban élnek, szintén inkább ezzel foglalkoznak, és hogyha meg megyünk mondjuk kisebb településekre, Kelet-Magyarországra, tehát ahol a munkahely például meg az egzisztencia nagyon megromlott, és ez persze nem mindig csak Kelet-Magyarország, mert ez Dél-Magyarországon úgy-úgy megvan, vagy akár most Málassan-Zala megyében is, ő számukra meg természetesen a napi megérhetési problémákozók a munka ezek azok, amik, amik a legdominánsabbak, de hogyha átlagba kérdezett, hogy Magyarországon mi a legnagyobb problémája a bizonytalan szavazóknak, akkor az egészen biztosan valahol a, a jövedelem kapcsolatos a kiadási oldallal és a munkai elvesztésétől aló félelemben. A az látod, de azt a nagyon vékony réteget, de létező réteget, amelyik nem él rosszabbul, vagy ugyanúgy él, de a lelkismeretével küzd, amikor azt mondja, hogy nem szívesen mondja azt, hogy Fidesz, de nem szívesen mondja azt, hogy mszp se, és akkor most mit tegyem? Persze, abszolút, abszolút. Tehát ezt teljesen látható, hogy van egy komoly dilemma. Én inkább azt látom, hogy eluralkodott most egy komoly pessimizmus a, a, az értelmiség körében, amit bizonyos értek, bizonyos értelme nem értek, hiszen, hiszen 120 nap most leegyszerűsítve a választásokig az, az ilyen szempontból nagyon hosszú idő, tehát én nem osztom ezt a pessimus, nem csak azért, mert a munkaköri kötelességem nem osztani, hanem azért sem, mert látom azokat a számokat, látom azokat a, a, a hogy mondjam, felméréseket, folyamatokat, amik pont azt mutatják, hogy át lehet törni ezen a barikádon, amit a Fidesz felépített, meg lehet nyerni a választásokat. Nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell az emberek között lenni, és nagyon sokat kell súlykolni. Sajnos egyre egyszerűbben, egyre fekete-fehérebben, és minél kevesebb üzenetet látható módon, mert nagyon szertájágozó üzenetekkel egyszerűen nem tudunk átmenni a médián, nem tudunk karaktert építeni, mert nincs akkor a média felület amin keresztül ezt tudnánk közvetíteni. Úgyhogy mi a következő évtől egy sokkal, fekete-fehérem egyszerűbb kommunikációval és sokkal szűkítettebb, tehát kevesebb témát vívő kommunikációval készülni. De nagyon akarsz nyerni? Hát, nem, azt mondom, nálam senki nem akar. Egy név lesz azon az oldalon, vagy ezt nem lehet tudni? Melyikem? Hát majd amikor szavazni kell, és amely ugye szavazási rendszer azt igényli, hogy... Nem, 23 lesz. Hát ez egy másik probléma, hogy a Fidesz előállította azt a helyzetet a válaszolgi törvénye, hogy 500 aláírással bárki, bárhány embert jelölhet. Na most innétől kezdve egy választ nem körzetbe, kiskátéval kell menjen, mert kikicsoda típusú könyvel kell majd, hogy menjen a választó, hogyha meg akarja tudni, hogy, hogy kik a, a, a jelöltek. Tehát ez az egyik probléma. A másik meg, hogy ne felejtsük el, hogy majdnem 600 millió forintot kap egy olyan szervezet, amelyik már politikai kampányra, plusz az egyéni jelölteknek az egy-egy milliója, ami, ami, amelyik tud mind a 106 körzetben jelöltet állítani. Tehát van ebben egy komoly anyagi motiváció, és most adta, senki ja, nem akar megváltani. E, hát ennyit adnak a, a, az állami költségvetésből. Minden párt, amelyik De. 106 körzetben indít jelöltet, az 600 millió forintot költhet el 52 nap alatt. Szerintem ez is sok esetben egy e, csábító dolog tud lenni, tehát eléggé trükkösen rakták össze ezt a válaszolgi törvényt. Boldog új évet kívánok, kellemes karácsonyi nepeket, hajlámes külön! mindenkinek. És most: küzéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János.